Nazdar, nazdar. Vítejte na stanici Obzor 6. Ahoj bloviku. Nazdar. Tak, máme zase maličko zpoždění, že jo? Kdy pak byl ten stream? Bylo to v pátek už? Bylo to v pátek, no. Tak mětno se omlouváme. Můžete mě, mě, dodat, že zase nebylo, nebylo tolik, o co přijít. <laughs> Takže ne, nepřišli jsme o tolik, bohužel. Já jsem dokonce ani nevěděl, od kolika přesně on je hodin, protože mi nějak nechodí pořádně ty jejich e-maily. No on, ono hlavně tenhle měsíc zase zapomněli nebo tenhle týden se zapomněli dát uh, schedule dení, takže se to objevilo akorát jako na sociálních sítích den předem jako v obrázek, kdy to teda začíná, že to bylo jo, zase 20 GMT. Ale, ale nějak, nějak měli očividně plný ruce práce přípravou streamu a, a nestačili ani nic jiného udělat. Ne, ne, já se teda nejsem úplně jistý, čeho měli ty plný ruce, protože... Uh, to, co jsem z toho streamu viděl, tak musím říct, že kvalitou se to pohybovalo asi, asi tak úplně dole ze všech těch streamů. To tak. Vlastně, když si to shrneme, když, když si vzpomeneš, co vlastně bylo minulý rok, jak vypadal holiday stream, tak tam vlastně se objevilo to slavné video From People to Planet. To znamená, tam bylo to první jako video rovnou renderovaný že ho, v reálném čase. Uh, toho přistání, přistání na té planetě procedurálně generovaný uh, s tím, uh, co, co to bylo, s tím cutlesem. jo mm -hmm. Takže, takže tam, tam jsme z toho teď byli jako hodně excited Samozřejmě jako tady ten rok neukázali nic takového. Takže t -t -t -ten, ten stream byl celý jako já Byl, byl tedy hlavně nutno říct, abych jako až tak neřešil, že tam nebyl obsah Bude opravdu tak on toho Vopsovu během bo, bo, bo, od prostě hodně, hodně o tom mluvili hodně ho bylo, možná jsme se až trochu zajčkaný. Ale ta kvalitativní stránka toho streamu, ty výpadky zvuku, všechno, bylo to fakt jako hodně špatný, hodně špatný. A půlka kritiky, která vůbec byla na foru směřovala ani ne tak přesně k té obsahové stránce, jako k té formální stránce prostě, jako vůbec k tomu, jak technicky prostě nezvládli ten stream, protože po tolika, no. po tolika letech je to, dejme tomu trapás, a ještě k tomu, když jim člověk dává subscription na to, aby prostě ty věci vypadaly trochu profesionálně a tady to bylo na... No, řekl bych, že náš dnešní díl bude na mnohem profesionálnější úrovni, než ve pátéčný stream. Jestli si pamatuješ, jak jsem to komentoval, mě napadlo, že mně prostě přijde, že vždycky, když tam mají někoho, kdo už se naučí, jak ty streamy dělat, tak ho vyrazej. Nebo ho povýšej asi na nějakou jinou pozici, protože neustále, jako kdyby začínali od nuly. Ten stream měl problém s tím, že špatně prostě přepínali scény, že jo? špatně se jim prolínal ten zvuk. A z toho studia nejdřív nebyl vůbec žádný zvuk, takže tam vlastně nechali ty lidi mluvit asi jako pět minut bez mikrofonu. Hmm. A na pozadí jenom bylo vidět uh, pochechtávání sendy, uh, jak, jak to špatně funguje a nevím co, hmm. a nikdo s tím nic nedělal. Ne, ne, nikdo s tím nic nedělal, já se ani nejsem jistý, že tam třeba všechny části, třeba některé části byly přednahrané, ale prostě jste něm to nezabránil v absolutně materský práci. No, ne ne, ne, ne, necháme toho, ten stream se opak nepovedl ani po ani po té prostě formální stránce té techniky, tak nutno dodat, že ně, někdo tam hevsky na foru, že pokud není co sdělovat, tak je zbytečný to sdělovat. Jo, protože... Zvlášť když na, na několika místech pak vysvětlujou, nemohli jsme dělat to, nemohli jsme dělat to, protože jsme připravovali stream. No, je, je, je to hodně častý. ještě si o tom řekneme jednou v jedné dneska verzi. Co je zajímavý? před tím streamem chodili e-maily, mě teda nepřišel, mám pocit, že to by taky ne, Chodili maily od uh, chryse ohledně toho uh, Vertical Slice. Uh, a, a asi 42. jsme neutratili uh, dost tisíc dolarů na to, abychom měli uh, to leto. Každopádně to znamená, že to úplně takhle není. Uh, s tím Squadronem plus, plus uh, PTU26. Ale každopádně nám nic nepřišlo, tak je těžko říct, co v tom mailu bylo, někde jsem se ho nevyhledával. Asi, asi je to jenom pro ty lidi, co mají utraceno no. 5000 dolarů a víc. Každ, no. Každopádně vím, že mě, mě, mě někdo psal, že na to nekoukal čekal, co o tom řekneme. my. Uh, fakt kdo, kdo ten stream neviděl, nepřišel téměř o nic, protože víceméně začínalo to videem z 2-6, dejme tomu aktuálního. Plus strana navíc tam byly nějaký rekompr... Prostě byly tam nějaké věci, které spíš spadají do 3-0. A následně tam byly co se tam řešilo vlastně neřešilo se tam nic moc no. nicméně bylo opakování, řešil se tam ten RSC to znamená bylo to navázaný hodně na tu novou loď o které si krátce potom něco ještě tak řekneme ale zase upřímně nejsem z toho tak excited abych o tom mluvil hned z začátku a vlastně jestli můžu, tak uh... Jak říkáš, mluvilo se tam vlastně spíš o, o, o 3.0, By, tam, byl tam nějaký ten, myslím, že Tony Zurovec, jak má to Tony Persistent Universe, byl. tak tam zase povídal něco o tom, že už v 3.0 vlastně bude nějaká ta ekonomika fungovat, nějaký to obchodování, budou se tam generovat nějaké ty mise. Potom tam byl Ben Lesnik, který nejdřív pět minut tam mluvil bez mikrofonu, takže jsme, neviděli, takže jsme pouze viděli, jak tam mává rukama. Jak se to natřásá. <laughs> Ne, nechtěl jsem to tak říkat, ale jako prostě je to ano, je to je to takový e, a co, co tam třeba jakoby bylo za nějaký po potom zajímavosti opravdu, že třeba s tou 2.6 ty nové armory, co jsou ve Star merinu, tak vlastně přijdou i do toho univerza, že tam přibudou ty nové armory a původně ty staré armory chtěli dát pryč, ale pak si řekli, že je tam nechaj a jenom ty staré armory, co tam jsou trošičku upgradenou, aby byly na aktuální úrovni. Vlastně trochu je pohodné Trošku je pohodné no, no prostě to, co se dřív dělalo s loděma, že každý tři měsíce tu loď předělávali, si teďka bude dít už hmm. Vlastně další věc co tam byla, to byla asi to tak nejzajímavější, na konci tam bylo video renderovaný um, z Vandulu Driller, to je nějaká, nějaká nová loď, vypadal to jako nějaký menší career. Ně, ně, ně, který byl CCA o 700 metrů delší než Bengal. Oni tam potom ukazovali video, každopádně jako bylo to hezký, ale zase nebylo to úplně jako nic nic proměnutím minutium protože jako tady těch předrenderovaných videí nebo nevím, předrendovaných, možná to bylo jako aktuálně ve hře, každopádně nebylo to nic nic nic extra zajímavého, prostě no zase showcase lodi. Určitě se na to, tady. ale určitě se na to mrknete na tom jejich kanále. Protože ta, van, ta vandulská loď zase vypadá trošičku jinak a na konci tam vlastně vidět i ten vandul zase. Je to tak, jako roz, rozhodně jako je to první velká loď, kterou my vidíme opravdu, jako že se k ní přiznávají a vypadá trochu jinak, než původně vypadaly ty vandulský lidi. Je, je, je méně komplikovaná, je, je taková jednodušší. Já jsem si původně, když jsem to viděl, jak jsem si říkal, až na ty červený barvy to trochu vypadalo jako banu. Jo? Uh, a potom tam mluvili celkem o těch vandulech, co jsem byl překvapený, oni ještě nemají hotový, takže ono zase s tím squadronem tak horký nebude, pokud opravdu ta první část skvadronu nebude celá začátku věnovaná ne vandulům, ale, ale nějakým místním bitvám, dejme tomu s Pirátama. proto na těch vandula, vandulech je čeká ještě dost práce. A mluvili tam o docela zajímavé věci, že uh, byly tam i obrázky vandulů, který neměly na sobě moc brnění. A ono, Prej to funguje, takže čím má ten vandul méně brnění, tím víc je zkušenej, že méně, méně zkušení vandulové si většinou berou víc brnění a více zkušení vandulové téměř žádný, takže... Což vysvětluje, že my jsme ti nejzkušenější. Ano, ano. To já, já myslím, že oni ten, ty, ty úplně nejvíc zkušený vandulové potom můžou provozovat, že jo, rovnou v rámci bitvy prostě t-bagging, že jo. <laughs> ty už chodí jako úplně, no. <laughs> Jako takový takovýho, když potkáš, tak to rovnou smáš účet. Ano, ano. No, no tak taky mluvili tam vlastně, můžeme si rovnou říct tu novou loď, to je ten eh, MSC Razer, ono je skoro zajímavý, že vlastně na té bílé tabuli jsme to přečetli jako Razer a je vůbec otázka, jestli vám už tam tenkrát nebyl napsaný Razer, že jo? No navíc ten Ben pánu... k tomu říkal misk Razer. No ano. No každopádně jako z té hodiny jsem úplně nějaký vyplesklý. Je, je to prostě další, další vyloženě racer, to hodiny nemá žád, žádný jiný určení, vypadá až moc pozemsky, řekl bych, že to opravdu je fo, formule s kabinou a, a bez kol. Trochu se mi, trochu se mi to, nelíbí, že vlastně zahodili to, ten. Promiň, tu, tu, tu inspiraci, tou formulí tam vzali jako opravdu doslova, vypadá ano. to úplně, jak ta formule. Hmm. Hmm. Že vlastně poměrně hodili do koše design-guidy MSC a, a prostě vyrobili něco, co upřímně by, by, asi, by se asi dalo hodit k výrobci, asi nejvíc bych, bych to viděl, jako že by to mohlo být vedle Mustangu, dejme tomu. Každopádně... Já teďka jenom přeruším a pustím tady na pozadí nějakou gameplay z 2.6, ke který se taky dostaneme, tak jenom vteřinku vydrž prosím tě. Mm -hmm. Mám to připravený mnohem líp, než oni na tom streamu. Pozor. A je to tam. Uh, mm -hmm. Oblouvám se, pokud to video bude někde sekat, uh, prostě to líp neumím natočit. Proveň, pokračuj. Pořádku. Uh, jsou tam jako nějaké balíčky ještě na prodej s tím holiday, s tím, s tím holiday sailem, nejsou to teda žádné hvězdný. Samozřejmě. Každopádně, i, i co jsem koukal, jako úplně, úplně extrazity prodejné nevystřelilo, o, o, o, je vidět, že ten, že ten Razer úplně moc lidí nezaujal. Ono se není co divit, že jo? protože ono, ta, ta loď rozhodně není, jako dejme tomu, třeba tak sexy jako M50, přitom má velmi, máme velmi podobné vlastnosti. Jo? Já jsem s vámi koukal, jaký je rozdíl mezi tou M50 a mezi tím Razerem, nebo Razerem. Tak víceméně oba dva mají stejný motory, přičemž on má ty. Mimozemský tehdy je, nevím, jestli budou vektorovat, něco takového pravděpodobně. Ale hlavně, hlavně je teda dvakrát lehčí. On má teda i menší, on má teda i menší elektránu, on má, on má jedničkou ne dvojkovou, ale je opravdu váží, váží polovičku toho co, co M50. Tam je řečeno, skryt. že promiň, tam, tam je řečeno, že on je z nějakých jako by pokročilých slitin a, a proto je lehčí, plus je podstatně menší, že on je stejně dlouhý, ale je, je užší a je nižší. Mm -hmm. uh, takže je opravdu menší, proto je lehčí i A ještě k těm motorům, tam jsem vyloženě někde četl, že on má 12 manévrovacích trisek víc, no. Takže by teoreticky měl být ovladatelnější než ta M50 No mnohem rychleji s němčem je to jasný Jo no uh, Zbraně mám pocit, tam, tam jsou úplně stejný Jsou tam nějaký ty dvě S2, pak uh, dvě rakety No, jako opravdu že přímo dvě střely jenom, a, a menší ta power plant, no, jak si říkal. No a každopádně myslím, že zbraně u takovýto nemá cenu řešit. <laughs> Myslím, že ještě, ještě, ještě snad méně než u té M50, že jo? M50 vlastně má být i policejní, a tohle to už je čistě jenom závodní No, jako M50 je vyložený, je to interceptor, že jo? Zatímco tady to je opravdu možná jako druhá dedikovaná závodní loď po těch, po těch specializovaných lodích, od, po těch Mustangách, že S těma třeba motorama. No, každopádně teda nutno, nutno, nutno že teda hned, hned po tom streamu bylo vidět jako velká nespokojenost mezi lidmi, protože i, i vzhledem k tomu, že vlastně, když, si, když si vzpomenu, že si během toho týdne ještě mluvil o, o, o tom, že tam někdy lidi psali prostě, jak budou lidi unešený z toho streamu a že chystají velké věci a úplně nejsem si jistý, jestli zase něco nevyšlo, ale vlastně nic velkého vidět nebylo, že jo, bylo to opravdu jako velmi. Já jsem to sledoval na tom Twitchi, <laughs> pak jsem se na to podíval na YouTube a na tom YouTubeu už jsem si v tu chvíli všimnul, že tam bylo jako asi 1500 lajků a asi 900 uh, dislajků, jako hmm. 900 palců dolů. Hmm. A druhý den koukám, to video už na tom YouTubeu není. Takže ta reakce byla natolik negativní, že to video chudáci museli z toho YouTubeu smazat, aby neměli ostudu. Je to možný. Uh, každopádně tam je ještě nutný dodat... ...to chtěl říct... Ještě, ještě. Že, že, že ten, jo, jo, už vím, že celkově ten obsah toho streamu byl dejme tomu, jako v obsah klasického ATVčka, jo, co se týče novinek. Oni často ATVčka nejsou schrnovací takže tam že tím, že jsou v těch ATV novinky, tak tady byla prakticky, prakticky tam byly výhradně ty, ty vandulové jako novinka, co by tak věcí se prakticky opakoval z těch minulých streamů, i co se týče informací, takže jako, obsahově to opravdu jako ne, nebylo, bylo, byly to, bylo to třihodinový ATVčko, který ale vydalo za to, za to půlhodinový, no, nebo za ten zkrácený formát současnej. No, byla, byla tam chvilka i zajímavá diskuze, když tam prostě mluvil ten Chris Robert, ten Tony Zurovec, když se trošku bavili, třeba tam byla zmínka a to mě hodně potěšilo, mluvili o tom farmáření ve vesmíru, kde uh, někdo z nich řekl, že bylo překvapivý, jak moc jako lidi chválili to oznámení to pěstování nějakých těch prostě obilovin a tohle po, pomocí toho endeavoru ve vesmíru a Tony Zurovec říkal, že to jako není jenom o tom farmáření, že je to prostě o tom, že spousta lidí opravdu chce v té hře dělat něco jiného, než jenom bojovat. Mm. A tím pádem se lidi radují z každé věci, která nějakým způsobem to univerzum mm. jako rozšiřuje a dělá ho komplexnějším. No nehledě na to, že to farmaření je docela jako, konceptu, koncept, jako koncept, je to docela unikátní a tím, že spousta těch lidí, že jo, co, co jdou do, do starci, jsou, jsou, star, jsou starší hráči, které už si dřív vyzkoušeli, memočka, tak si jim to líbí ten koncept, že to je to něco nového prostě. Jo. To to mm -hmm. A přes, přesně tam jako by zase zmiňovali, že to farmaření tam jde o to, že využívat správně nějaké to záření ve vesmíru, nějaké ty radiace a tak dále. A ani to farmaření neznamená, že člověk se tomu boji vyhne úplně, protože když zase budete mít nějaké jako fakt super vzácné plodiny, tak. Máme třeba někdo bude chtít jenom, jenom jak mluví o tom záření, to je vlastně taková zajímavost. No, původně, když jsme jako zakládali stanici obzor 6, tak jsme si ho povídali o tom, jako co by ta stanice obzor 6 měla být. A jedna z těch variant byla, že to bude nějaká spolky kosmická loď, spolky Vesmírná stanice, která právě slouží k pěstování k pěstování plodin a. a orbituje právě různý, buď, buď sbírá něco z mlhovým, případně orbituje nějaký slunce, který nějaký mu, kvůli nějakému spektru záření, takže my jsme ještě dávno, dávno předtím, než byl vůbec odhlanej Endeavour, tak jsme už tady to měli vymyšlený docela dobře, jako. No, je to pravda. Uh, dokonce já jsem pak vlastně, začal jsem modelovat tu stanici v 3DS Maxu a ještě úplně jsem to nedodělal. Začal. <laughs> no tak jako co si tam máme, ještě to není úplně na úrovni Star ano. Citizen ano. Ano. Já mám pocit, že co se týče teda fondu, tak jak jako informací, tak, tak máme docela jako vyplitvaný už tady. Ještě, uh... ještě co jsem tady našel, uh, co tam bylo slyšet, myslím, že to snad říkal Ben Lesnik právě, bylo to špatně slyšet, že v novém Pirates Swarmu, který tady ve 2.6. je přidaný do Arena komandéra, je to by Wundle's Farm, ale proti Pirátům, proti lidským lodím. Tak až dva 2.6, tak když ho dohrajete, tak tam bude podobná odměna, jako ve s Swarmu, byl ten možnost koupit si ten glaive. Tak tady bude možnost si koupit Caterpillar se speciálním nějakým pirátským skinem, ale koupit si ho, jo? Takže pokud si chcete kupovat Caterpillar, tak dohrajte Pirates Swarm a můžete si koupit pirátský Caterpillar. Otázka, otázka, jestli bude stát víc než ten normální. Ano. Zase případně bude tam nějakou dobu, že jo? protože i ty glavy byly na krátkou dobu, že jo? když se tam nabízí. Bude tam nějakou dobu jenom ano. Takže si to chce uh, dobře <laughs> rozmyslet. Hele a možná bychom teda vlastně mohli přejít k tomu povídání třeba o tom Caterpillaru. Je to tak, tak ho tam klidně poust. Mám to tady perfektně připravený. Ja, jinak možná, možná by to začít celkově dva šestkou, hele, než, než rovnou tím Caterpillarem. Tak. Uh, no, Stejně tam, stejne tam že jo, dáváš nějaký ty fighting videa, že jo, co, co, co, co se tam nahrával ve starmerínu. Asi, asi o tom budem mluvit nejdýl o tom Star No. Tak pojď, pojďme tady skouknout to videjko s Caterpillarem. Dobře. Vlastně je, on, on by v té 2.6 už měl být vyloženě hratelný. Že? Mm -hmm. už je to zajímavé, že, že, že rovnou přišel do hry ve hratelný, ve hratelný podobě, no to je pravda. Tak moment, já se to tady musím najít, kde jsem se to stáhnul jo, tady. Do tady to video budeme, myslím, trochu cukat, že ho si řeká. Uh, tam se omlouvám, že to seká, nějak jsem to blbě nahrál. Prosím tě, když tak si posuň, posuň si to na minuta, na jednu minutu. Teďka tam budu. Hmm. Každopádně, teda mám to prochozený docela, ten, ten Caterpillar. Mm, je opravdu moc hezký. Je evidentně vyrostl opravdu oproti té původní variantě, která měla nějakých 67 nebo 68 metrů. Je, porovnával jsem se to v hangáru se Starferem je opravdu delší, ale ne zase o tolik. Samozřejmě tím objemem je, je, je, je menší, dejme tomu dvoj, téměř dvojnásobně, možná i víc. Ještě bych k tomu zmínil, že ten Caterpillar je. Uh... Velice stará loď ve skutečnosti. On byl vlastně oznámený úplně nějak během prvních měsíců Potom, co vůbec ta hra, se na ní začala makat. Tak, takže se na něj čekalo strašlivě dlouho. Lidi na něj byli hodně zvědaví, asi tak podobně jako Banu už taky. To, vypadá, to mě... video mi seká fakt dost, nevím, ne nevím čím to je. To, když jsem nahrával vlastně tam tu gameplay předtím, tak tam až takový problém nebyl. Tady jenom za světě, ono to většinou funguje, takže vám ta hra neseká, ale bohužel prostě začne sekat to OBS, o kterém no. to, to Ta nahráváme. Ta, o... ta hra vůbec, jo, ta hra samozřejmě nesekala, ale pak najednou se na to video podívám a ono se nahralo blbě. No, tak. Ono tam je zajímavé, tam je nutné totiž vychytat, vychytat jo, tam tam tom, nastavuje nastave prioritu toho programu, co se, co se týče toho, toho výkonu. A když to nastaví moc vysoko, tak zbytečně mu to snižuje FPS ve hře, a když to nastavím moc nízko, tak zase to téměř se to netkne FPS ve hře, ale právě vypadá potom na takhle video. Každopádně, každopádně ta loď mě stoprocentně přijde, opravdu, jak kdyby hrál nějaký, uh, nějaký díl ve třelce, možná, možná kdyby hrál Alien Isolation částečně. Je se není strašně líbí ta, uh, ta funkčnost, mm. že mě opravdu působí jak není tam třeba Ve srovnání s tím Starfarerem, ten Starfarer má takový ty chodbečky uvnitř, jako zamotaný, že si ani nejsem jistý proč. Hmm. Ne, nemám z toho úplně pocit, že by to bylo tolik realistický Hle, tady, ale. To, tady je to, to vidět, to, to, ale tohle je... mi přijde ultra realistický. Jak se otvírá to přední čelo, tady mě trochu štve, to ne, doufám, že se tam ještě přidají. Chybí tam vlastně to, co je třeba u klasického nákladu jako hydraulický čelo, že jo, to znamená, že ono se to otevře a pak se to ještě sklopí dolů. A tady to vypadá, že se to jenom otevře dopředu, ale že, to nejde, že tam nejde nakládat věci vlastně z roviny, z roviny země, což je škoda, co, co by mělo jít, protože právě právě ty přední dveře by byla škoda nevyužít, že jo? Takhle. Další věc, co tam je zajímavá, vlastně, když jsem tam procházel, tím byl se tam podívat v tom, na tom Observation decku nebo na tom, jak, jak, tam, jak se tam z toho vládá, ten Traktor Beam? Budeme tam, budeme tam a vy se určitě podívejte na webu k tomu Caterpillaru i k Heraldu, a mám pocit k tomu Razoru, anebo, mm -hmm. anebo k, k X85 Vyšli brožury, no. se vyšly brožury a jsou docela zajímavý, třeba u toho Caterpillaru tam jsou by ty plány té lodi mm -hmm. a je tam právě vtipný, jak oni tak Laškujou s tím, že je to vlastně loď pro piráty. Mm. A růz, různě tam vysvětlujou, že to otevírací čelo je pro pohodlnost nakládání nákladu, že jo? A náhodou zrovna se někde stalo, že přímo takhle tím čelem prostě se narazili na nějakou loď a rovnou zrovní dostali. Jinak, jinak bylo tam zajímavý, ještě v té bržiře, je tam tím, že tam je, tam je odpojitelný ten velitelský modul právě. A je tam u toho psaný, že vlastně ty piloti si krátí čas mezi sebou ty posádky, ty posádky Caterpillarů, kate, kate, během toho, co čekají na naložení toho svého těla, až se naloží materiálem, který mají převážet, tak spolu závodí v těch velitelských modulech. Tam přišlo jako docela zajímavý pozadí. A mimochodem ten velitelský modul samostatně opravdu vypadá, že bude docela jako hezký. Jo, že? Je to zvláštní. Je to, konečně je to taky loďka je asymetrická. Že to opravdu prošlo, že má na jedné straně ten modul na druhé straně to křídlo. Zatímco u heralda prostě ze začátku byl opravdu ultra podivný a nakonec už tak zajímavý není. Každopádně teda nutno dodat, že i z toho heraldu, který se vlastně potom taky pustíme, že jo? Že z toho heraldu je zajímavý, jaký velký nakonec opravdu, že. Mám pocit, není tam žádná loď, která by za 85 dolarů ti nabídla takových tun. <laughs> Nevím, jestli to je dobře, ale každopádně je to velký. No, tady zrovna akorát koukám, že já tady akorát vidím už ten, ten deck, ze kterého se volá ten traktor beam. Očividně to bude opravdu už jako poměrně zásadní mechanika, k tomu může být vyčleněný takový velký prostor. V té brožurce je to popsané nějak jako hrozně vtipně, že tímhle s tím traktor býme můžete odklánět nějaké asteroidy, nebo kdybyste náhodou narazili na nějaký náklad ve vesmíru. Hmm. Jinak si všimni, je docela zajímavé, jako kolik, kolik moc sedadely vůbec jenom na můstku tam jsou na tom, na tom horním můstku jsou vlastně 4 funkční sedadla. na nakolik bude ta funkčnost té lodi, když to člověk bude ovládat sám. Takže dopadně tady, ten spodní, tady ta spodní část je taky hezká. včetně toho, tady jsem zase zvědavěj, jestli ve, tady ve spod máš taky žeho, nějakou obrazovku, jestli tam je zase nějaká nějaký postavení, nebo jestli tam je vyloženě jenom Observation Deck tady dole. Jo, tady jsem zkoumal, že tady máš sprchu. Uh, je tam nějaká obrazovka, mám pocit, že se k ní snad dalo i. Jo, nebo ne. tahle se nedalo asi použít. Danger. Každopádně ta loď vypadá zajímavě. No. Je hezká, Já jsem zvědavý, jestli standardní bude tady ten Kovalex Snátěr. Jakože vědět, že to jsou lodě, kteří jsou původně určený primárně k tomu k tomu tahání věcí a že tam až následně si tyto lidi budou moc upravit. To znamená, že jako je to vlastně ve výprodeji. Je to je to koupená, dejme tomu v nějaký, nějaký výprodeji starých transportních lodí. Ona je vlastně hrozně stará, když si to v té brožurce přečtete. Ona snad mm -hmm. nevím, jestli 100 let nebo jak dlouho, A až, ty, až ty novější, prostě postupně se z ní stalo to, že ji využívají Piráti. No právě jako dostupné vybavení, že jo, Piráti většinou nepoužívají Top noč, že jo, nej, nejnovější bavou. Tady jsou všechny ty časy, tady otvírací, myslím, že hodně lidí bude zklamanej, že původně si mysleli, že se asi do toho bude dát. Uh... Lépe umístit nějaká loď, momentálně to nevypadá s tady pokud tam nepřijde nějaký jiný. Vnitřím, tohle boční otvírání, uh, co se ti zasekávali? Jo, jo, ty dveře se mi, když potom přijdeš do jiného modulu zpátky, tak ty dveře jsou zaseklý. Nebo zevnitř ta textura jo, už jsem to nahlašoval nejším kancel. Zvenku to Aha. vypadá otevřený zevnitř, ne. Ale tohle se mi hodně líbí, to je opravdu ultra je... funkční. I mi přišlo hrozně vtipný, jak vlastně jak byla ta sail uh, ta minulá, jak to byl ten, ten veletrh těch lodí, mm -hmm. tak jak tam měly nějaký tyrnice v té okay. lodi uhum. a jak k tomu byl nějaký ten příběh, že, že to se jako nesmělo. Že porušili ty pravidla a oni se z toho vymlouvali, že, že, že, to, bylo jako, že to, to nebyly naše tanečnice, to tam jako přišli nějaký jiný. No, on je hlavně vtipné, že ono se opravdu na fóru se zase objevil post od nějakého člověka, který, který tam právě, jako, že, jako, proč to, proč to prodá, proč to zase, proč se to snaží prodat skrze sexualitu a využívání žen? Ty vždycky nebyly vůbec vidět, ten záběr byl z takové dálky. Ne, ne, nehledně ne, na to, že teda půlka lidí se s ním snažila rozumně diskutovat v tom vlastně, že ten Drake tím, že vydáví pro ty piráty, tak on má takovou primitivnější komunikaci, že to je schválně, že si to jako CG dělá srandu, já jsem tam teda vůbec tady to nepsal, jako nebudu někomu takovému člověku vysvětlovat, jako. No tady je to vidět, je to opravdu cvalda, ta loď, no. to je já myslím, že to je přesně, to, jak to popisuješ, ta loď prostě nemá jako moc nějakých extra předností, takže tam postavíš nějaký modelky a takhle to děláš. Jo? Hm. <kly> Nutno to, dodat, že my jsme se s ní neproletěli ještě, protože momentálně ta 2.6 funguje tak, že oni vypli k Crusader. Abych Abychom se soustředili na, na testování právě nových feature jako Marinu a, a nového nastavení v Arena Commanderu, takže jsme si Caterpillar neoskoušeli. Ne, Jsem zvědavý, kdy se budou budeme moc zalítat. Jestli to nahoru nepřijdeš v liveu? Přesně tak, ještě se teda mrkneme na heralda. Ještě, ještě zapni heralda. Oni tam, ještě tam jsou další dvě lodi, to je ten hoplite a ah, um, x85, ale na to se pomáme že tak někdy příště, tím už nebudeme ztráset čas. U toho Hralda teda připomínám, je to data runner, to znamená, je to jako kurýr na převoz informací, ale podle těch posledních zpráv to vypadá, že on bude schopný ty informace i krást, že to bude jako nějaký takový špion, který se bude moct napojit prostě na nějaký datové přenosy. Měl jsem tam tamhle ten zajímavý bok s tím světlem, že tam je jako ten černý flag hmm. a ta loď se teda vyznačuje tím, že je úplně jako ultra, ultra rychlá. Ale není manévrovatelná, je o tom, že prostě nastavíte ten kurz a letí, letíte tím směrem opravdu velice rychle, aby hmm. vás nikdo nemohl uh, odchytit. Každopádně u této lodě je zajímavé, jak, jak moc velký prostor ty lodi zaberou nakonec jenom motory a to technický zázemí, že jo, většinosti ta lotě je uvnitř maličkatá, ale, ale objem obě je obří. Ty motory jsou téměř jako přehnaný, jako. Jo, tam mě zaujalo, že ona tam má rakety uvnitř těch, jakoby... vypadá to jako nějaký ty trysky nebo nebo ty. Mm -hmm. A jsou tam rakety přitom. Mm -hmm. No a ještě, jak si říkal, k tý dva šestce, tak je to přesně tak, že my tam v tuhle chvíli můžeme testovat jenom Arena Commander a Star Marine. V Arena Commanderu ty změny je tam ten nový Pirate Swarm a je tam ten upravený letový model. Tomu si něco řekneme potom tom a asi tou nejočekávanější novinkou je právě ten samotný Starmarine. Ještě, jak jste tam na začátku mohli vidět, je konečně zase upravený trošku to lobby. Ta hra vypadá mnohem, mnohem líp, je to mnohem hezčí a dokonce bych řekl, že se v tom lobby jako i líp pohybuje, že se to líp používá. Ono je upravený celý to many té hry. Jako ten, ten celý layout hry momentálně vypadá jinak. I, jinak vypadá i tomu, v nastavení kontextový nabídky a takhle. Je to, je, je to, je to civilizovanější. A je to, je to takový tam, jako re responsivnější, že tam nejsou takový ty strašlivý čekání po tom kliknutí některý. Uhum. Bohužel teda pořád, když zapnete Arena Commander, tak je tam taková ta animace s tím logem, která trvá asi 10 sekund. A nutno dodat, že se člověk musí fripovat teda přes to, protože... <laughs> protože ono, nevím, většině lidí, to jsem koukal na Issue kancel, tak nejde se napojit, dejme tomu do Starmarine, rovnou z toho základního mainmeny. Ale je, je to nutné to dělat přes hangár. No pocit, to musíš dělat také, věď? Jo, musíte v hangáru si zapnout Electronic Access a tam to zvolit. Čímž vlastně jdete přes to starý lobby zase. Hmm. Ještě jedna podstatná věc, kterou... Kterou si ukážeme třeba za chvíličku, jenom rychle, je vlastně už ten loadout, ta customizace lodi a customizace i uh, jakoby vašeho pěšáka do Star uh, Se dělá v tom menu, v tom lobby, takže je to poměrně rychlý, přijde mi to jako efektivní, je to pohodlný. Vy si pořád tu loď můžete customizovat i v hangáru, ale určitě si myslím, že je to lepší dělat přes to lobby. Uh, hmm. Připomínám, že je to pořád jakoby, celý Electronic Access je hra ve hře. To znamená, že je to vlastně v rámci toho univerza, je to jenom simulátor. Až, až ta hra bude spuštěná s tím otevřeným světem, tak pochopitelně ty věci, které budete dělat v Arena komandérů, se jakoby nebudou přenášet do toho otevřeného světa. To je pravda. No abych se vrátil k té dva šestce, tak ono vlastně původně to vypadalo, že dva šestka vůbec nevejde v pátek. Ehm, mluvili tam o tom, že, na, že budou lidi tam o víkendu, jestli pokusí to pushnout přes víkend, že by Já tady teoretickým... mezi tím proklikám to menu, mm -hmm. takže... by to mělo teoreticky být, během víkendu, nakonec nevím, nakolik to bylo způsobené jako tím samým nepovědeným streamem a tím, e, těma komentářem, nebo respektive tou tu na ten stream a nakolik si jim to fakt podařilo rychle dodělat, každopádně Vlastně asi 4 hodiny potom to skončil, ten stream, už, už přicházely pozvánky do první vlny PTUčka. A nejsou tam zvaný jenom lidi, co byli klasicky v těch prvních vlnách PTU, zároveň to funguje pro všechny subscribery. Takže nutno no, teda dodat, že, že, že, že tam zhruba jako desítky, možná i stovky lidí na fóru psali, jak rušejí subskripci po tady tam, takže nevím, nakolik na kolik oni to rychle tam nehodili, jenom kvůli tomu, aby, aby nepřicházeli vo lidi. Hmm. Tak dopádně dodat, že ten build současný není příliš stabilní teda. Je, je, je opravdu zatím špatnej. A ukazuju tady teďka tu customizaci toho pěšáka. Hmm. Člověk tady má dvě primární zbraně, k dispozici je tady v tuhle chvíli balistická puška, energetická puška, energetická brokovnice a snajperka. A podle mantly reportu, oni mají na dalších zbraních, takže zbraně budou přibývá. oni se objevili v tom vaultu ukázky těch nových zbraní mimochodem. Myslím si, že jich, že jich je docela dost, myslím, že je nějaký ty castak arms celou tu řadu zbraní. Ano. Pak jsou tady sekundární zbraně, pistole je pořád jenom jedna, jenom jeden typ uh, granátů, do budoucna budou asi další tři nebo čtyři. V tuhle chvíli si můžeme vybírat jenom lehký nebo střední armor. Mimochodem u toho lehkého můžeš mít jenom jednu dlouhou zbraní. A teda musím říct, že jsem zatím nepřišel na jedinou věc, proč bych si měl vzít lehkej armor a ne střední, protože když jsem se vzal lehkej, tak jsem za první umíral hrozně rychle, za tady mě ta druhá zbraň trochu chyběla. A pak je tady klasický, klasický lobby, prostě, buď to multiplayer otevřený nebo soukromý match. Je tady Last Stand a eliminace Last Stand je klasický bodový battlefield v podstatě, dva, dva týmy hrajou na body, komu dojdou ty body, prohrává. Uh, je tam obsazování čtyř, uh, čtyř jakoby míst, čtyř konzolí. Čím víc jich máte v obsazených, tím vám uh, jako rychleji nadskakují ty vody. No a druhý mód je vlastně klasický free for all, že jo? Tak. V Arena komandéru no... přibyla zase ta customizace té lodi. Která, když na ní teďka klikám, tak nedělá nic. Což není... Není dobře. Ale kdyby to fungovalo, tak byste viděli, jak je to pěkný a jak už se tam konečně dá inteligentně ta lodi docela vybavovat. Není to jako starý holotable. Zatím teda v současné verzi nutno dodat, že nevím jak, jak komu, ale například mě má to je v hodně lidí, tak se neukládá to nastavení, takže já se tam můžu sice naloudovat co chci u jakýkoliv lodi, ale neuloží se mi vůbec nic, takže ve výsledku na odkázaný na standardní, na standardní zbraně. <kly> Tak já tady zase pustím to videjko Pustu. z toho hraní. Pust ještě Star Marina, možná, tak se bychom mohli podrobně věnovat. nebo respektive tak mezi dva v celokově. A pak se budeme věnovat Star Marínu a... Uh, arena komandru. Ty dva šestce, pokud ne, takom vynechám ten Star Marín a tady to, protože to jsou věci, které jsme tak hráli, ale jenom vycházím tady z, uh, z toho z těch tu co tady vidím, jakože to člověk to si dva tu 2.6, ať to nemůžu používat. Přibyly mise se uh, v Crusaderu, bohužel teda si neskusíme. Je otevřený ten Grim Hex bar, to znamená to místo, mm, uh, kde, si, kde jsme si brali tu misi na tom videu, nebo ne my, ale kde byla braná ta mise na tom videu uh, z toho Gamescomu, jestli si to pamatují, jak jsme říkali, tam je to útulný místo. Mm -hmm. Tak tohle už je domodelovaný, tohle je hotový. Uh, tam Vtipně tam píšou do Grimax Bar is now open and ready for your absolutely legal and legitimate business. <laughs> mm -hmm. Mám nový... pocit, že těch misí přibylo docela dost a některé jsou i skrytý, že jo? Měly přiby, přiby další a teoreticky měly by tam být i nějaký už nový satelit a takovýhle věci, co vím. Mm -hmm. Já jsem viděl nějaký, nějaký ten cestřih od těch evokáty z toho uzavřeného testování. A tam mám pocit, že něco z těch misí, jako že tam je, jsou tam nové dubbingy, jsou tam nějaké takové hmm. trošičku příběhy, mi přišlo. Každopádně uh, Jela dostala update, um, je, je tam hustší to pokrytí těma, těma uh, asteroidama a je víc selvič lokací. Oni jsou možná už nějak generovaní ty asteroidy, ne? nebo že. I, i to jinak. Bylo, bylo, bylo to myslím v předminulém nebo v minulým ATVčku, tam bylo právě o těch, o těch asteroidech. tam ukazovali ten rozdíl, nebo vůbec, i, tam hlavně ukazovali nepřímo asteroidy, ale celý takový ty pásy, dejme tomu jako jsou okolo Saturnu a takhle, jakoby, jakým způsobem jsou udělaný prstence, jak se to takom dá jako jednoduše vybírat. Jinak teda se zmiňujeme o tady tom, ono samozřejmě Uh, běžně jsme dělávali že jo, i ATV a takhle, ale opravdu jako tekon se nedělo vůbec nic, není tam z toho téměř žádná zajímavá informace, která by stála za reč, jo. Bohužel není tady ten čas úplně ideální prostě na, pro nás fanoušky na, na, na získávání nových informací, protože dostáváme neustále recyklovaný jednou a to, to samý. Ale to je to, co se týče jakoby novinek pro 2.6. Dejme tomu Stouch Russify Druh všechno, tam o tom nic notí zapsaného není a my to bohužel navíc zkusit nemůžeme. Stručně bych tady zmínil, že rozšířili ten systém té kamery, že se dá víc jakoby přepínat pohled na vaší postavu, můžete si přepnout jakoby do Third Person Leap a hodně, hodně moci odzumovat, otočit si tu kameru jiným směrem. Je to dělaný hlavně kvůli hráčským videím. Aby, aby se dala prostě dělat nějaký jakoby fun. Prostě fun creations. E, co jsem se na to koukal, tak přijde mi to docela fajn. Určitě si líb budou dělat i screenshoty. Mm -hmm. no. Jen, jenom když tady, když tady takhle procházím ty pečnoty, tak je tam spousta věcí, typu e, nějaký další prostě příkazy do chatu, jako Ignore List je tam nějak mm -hmm. zprovozněný, nový animace v tom Star Marineu je vidět jako by zase spousta pěkně udělaných animací. Hmm. interface je nějak upravený, jak je vidět. Hmm. Jenom tam ještě než se podrobně vrhneme na Star Marine a Arena Commander. Máme možnost už vyzkoušet ten Spektrum, tu první tu, tu webovou verzi spektra Je to na těch PTU.imperiumcloud, to znamená zase na těch na těch, na těch, na těch PTU stránkách, kde se kde se nakupovat vybavení pro pro PTUčko. Uh, spektrum samo sobě, příliš jsem ho neskoušel. Zatím, mě, zatím jakoby z toho používání, jsem ho zkoušel, to na mě působí tak, přesně jakoby, jako by na mě působilo to video, když mluvili na tom, o tom konu tom je to prostě víc fancy to samé zatím, jo? Ta přibytečná funkčnost jsem ji tam zatím neviděl, on je to způsobený i tím, že vlastně my nemáme žádnou organizaci na tom PTUčku, to znamená, že já tam nemůžu využívat ty funkce té organizace. Takže ve výsledku jako nejvíc, co jsem tam dělal, že jsem tam prostě byl na chatu a povídal jsem se tam o aktuálních problémech, ale, ale jinak jinak spektrum zatím v té, v, té, v, té, v té první inkarnaci mi nepřijde, že by bylo nějaký extra, extra zajímavý a, a rozhodně jako pro lidi, kteří byli na víc forech než na těch klasických, tak jako by už tohle nebo něco podobného museli vidět. Není to jakoby v žádném případě jako nějaký groundbreaker nebo něco takovýho, nevím, jestli jsi na to koukal Darknone. Ukázal jsem na to na, na chviličku, přišlo, není z toho úplně poznat, jaký to bude mít ten benefit. Možná, pokud by to, bylo, by to mělo nějakou dobrou mobilní verzi, nebo dokonce to bylo jako aplikace, a že, to by bude. To, že, by, že by to člověk měl na mobilu a mohl tam nějak líp komunikovat. Na pc si myslím, že to téměř mm -hmm. není žádný rozdíl. Nicméně ono by úplně stačilo, kdyby prostě už měli pořádně funkční friends list, že? aby se dalo mm -hmm. pořádně zvát a... Ne, ne, každopádně ono totiž mě to hlavně přijde v tom, že takhle já nevidím s tím současným problémem, že s tím současným fórem nevidím žádný problém. A samozřejmě ono to spektrum bude mít mnohem mít funkcí, ale momentálně ta první, co je vlastně live, nebo co to nám ho na testování, tak je prakticky trochu předělaný fórum, jo, ta sociální část. A tam, tam zatím nevidím žádný, jako třeba dlouhodobě řeknu, že to je super, že to hezky, ale vlastně zatím jsem přišel ze systému, který znám, na systém, který neznám, tady tam nedokážu říct, jestli se mi tam komunikuje líp nebo hůř, jako jestli je to lepší nějak to podrobně označovat prostě ty fora nebo ne. Pojďme ještě teda dát trošičku nějaký náš první feedback na ten Star Marine, asi toho neřekneme úplně moc, mm -hmm. protože za prvý to padá, za druhý ta performance taky není úplně optimální a Prostě vytvořit si na to nějaký názor bude pár týdnů mm. trvat, ale tak něco málo k tomu, k tomu určitě. Uh, to určitě bude. Uh, za prvé za je škoda, nejsou evropský servery, jsou jenom americký, takže člověk je odkázaný hrát kompetitivní a aby řekl skoro arénovou střílečku s pingem 170, 180, někdy 200, není to žádná sranda. Je to, docela, je to docela nepříjemný je ten Je to ping. docela znát, no. Na ten, na ten nevím, ten nevím znát. nakolik právě i na ten, na ten performance, jak oni ma, to mi neustále proje problémy s tím performance, nakolik na to nemá právě vliv ping, a, že, že, že to musí prostě pojít se všema hráčima, který jsou nějakým způsobem zpomalený. Každopádně ta performance je mnohem horší, než jakou jsme si představovali. Jo? Já jsem si to představoval, že, tomu, že to je vlastně svět oddělaný od toho půčka, tak to bude spíš se to pravidlama dejme tomu jako Arena Commander, kde dejme tomu mají Všichni lidi, jako by dobrý FPS, tam snad ani nejde mít špatný FPS. Bohužel, úplně tohle snadný to není. A ty FPS tam jako nejsou, ne, nejsou tam tak hrozný, prostě ne, ne, nehraje tam člověk z 25 FPS jako, jako v persistent univerzu, ale do plynulé hry nebo do kompetitivní střílečky, to, jak to člověk vnímá, jako jaký je tam feedback z té hry, to má hodně daleko. Já jsem řekl, že to je zhruba jako, kdo by měl člověk ruce zabořený v medu a, a hrál, jo. Není to, to úplně uh, precise prostě. Mně tam nejvíc... Uh, jak vidíte, jako grafika je pěkná, je to tam hodně detailně poskládaný. Možná místy až moc je vidět, jak je to poskládaný, ale jde to. Uh, co mě tam nejvíc zklamalo, že tam jako nejsou žádný nový speciální featurey uh, specifický takhle pro Star Citizen. Že? Je to opravdu úplně stejný, respektive chudší než Battlefield, Battlefront. Jenom běháte se samopalem, střílíte, máte hmm. jeden granát, v tuhle chvíli, tam není žádná speciální funkcionalita. Usazujete hmm. ty čtyři body, máte dole jakýsi radar na tom radaru. Mám pocit, že tam nejsou jako vidět úplně všichni nepřátelé snad. Ale tady ještě jenom přidám. Uh, k tomu, jak jsi tam řekla, že to je až moc detelní, máš přesně pravdu. Je tam, je tam, tam je zajímavá věc a mám skoro pocit, že tam jako nemají v tom týmu příliš mnoho lidí, kteří mají zkušenosti s kompetitivníma a kterou se ale očividně z toho snažili udělat. Proto prostředí je uh, příliš detailní, je tam hrozně moc objektů, je tam hrozně moc mříží, takových věcí, které vlastně běžně nebejvají. Vět. A když se člověk pá na kompetitivní střílečky, tak často většinou to funguje tak, že se ty mapy ještě zjednodušujou. Já si pamatuju kolikrát se třeba, dejme tomu v Counter-Strike, v některých verzích měnila jedna verze mapy za jinou, která Nešlo o to, že by měla vypadat líp, ale byla udělána tak a je byla jednodušší a bylo tam méně objektů, prostě u kompetitivní rychlý střílečky je takhle složitá mapa, takhle vytvořená, oni se snažili, aby to vypadalo fakt hezky, jo, je tam strašně moc věcí, je tam furt na to se koukat, ale u kompetitivní střílečky to prostě nefunguje, je to nepřehledný hrozně, jo. Je to, je, je to tak, jste jakoby zahlcený neustálé informacema a v polovině případů, kdy umřete, tak to je protože jste někoho neviděli. <laughs> Celkově teda strašně často tam nastávají situace, jak říkám, ještě tím, jak ta hra není opravdu, nemá člověk to přímou zpětnou vazbu, je to takový prostě zpomalený a dokoneme s FPS kam, ale celý z toho mám takový pocit, nevím, jestli máte někdy zkušenosti, že jste hráli DayZ a podobné hry, prostě kde ten pohyb je takový, jestli jako, že cítíte, že nestojíte v té postavě, ale že ovládáte prostě vařečkami a nějak postavu nebo jako loutku, jo. Je strašně často nastávají situace, když se potkáte na blízko s nějakým nepřítelem a místo vlastně toho, abyste instantně zaměřili, tak většinou sebe projdete, pak se sluhitě otáčíte a střídíte do sebe, je to takový jako. Zvláštní, no. jako rozhodně, rozhodně jsem čekal, že když na tím trávili takový čas Takže je ta výsledná hra, bude opravdu svižná Já jsem si po myslel, jako jak to budu hrozně nahrávat, jako abych byl úplně extra dobrej prostě v tom v tom Star Marineu a úplně straně to naláká Protože bude se to fakt, jako nehraje se to příjemně, není, to, není z toho dobrej pocit z té hry, když to hraješ přesně, přesně jak popisuješ přesně jak ten zmatek, tak je to tak, já jakoby kolikrát nevím pořád někam střílim ne, nevidím toho nepřítele. No jak, jak říkám, já myslím hlavně, ten, ten samotný feedback, který ti ta hra poskytuje prostě, jak je zpomalený, tak je prostě nepříjemný, jo. Není to, není, není to prostě, ty, ty arény jsou hodně postaveny jako na rychlý střílečky, ale ten, ten, ten samotný pohyb uvnitř není, jako v případě rychlý střílečky, to je to trochu, jestli je to způsobený tím, jak oni tam u toho chtějí mít reálný pohyby a takhle, prostě je, je to, je to, je to arénová střílečka s dost pomalým pohybem a, a takový jako Opilej trochu, no. U mě to potvrzuje názor, že si myslím, že Star, Star Citizen bude zábavná hra hlavně na PvE. Že bude prostě pěkný si to univerzu užívat, procházet si ho, hmm. ale jak dojde na PvP, tak všechny tyhle ty technické nedotaženosti, způsobené i neskušeností těch vývojářů, budou v tom PvPčku to tak znepříjemňovat, že se tomu radši budeme vyhejbát. Protože abych někde prostě umíral a přicházel o výbavu, protože oni to mají technicky nedotažený, tak to, to nechci, to no, je, no, že, že momentálně jsou tam asi nejvtipnější jako funkcionalita granátů, protože vlastně člověk není jakkoliv upozorněný na to, že tam ten granát letí, takže, tam, takže na většinu času ten člověk umírá na nějaký výbuchy, který si většinou připisuje pravděpodobně granátu, který mohl přiletět, ale mohl být i vlastní, ono těžko říct, ono se to hází docela těžko. Ono se to háží Hlavně je to hrozně zpomalený, ten granát, já kolikrát nevím kam letěl. Každopádně, jako bohužel, jakoby tou... Um, tím zmatením, nebo, nebo tím, jak člověk netuší, odkaď zrovna přijde útok, se to až moc podobá prostě bojům, opravdu na tom, keria a od Já tady ještě pustím. Lidí. Jestli můžu, tak já už tady pustím, mám nějaký to videjko z toho Pirate mm -hmm. Ten jsme chviličku taky zkoušeli, že jo. Mm -hmm. Já jsem tam zkoušel všechny ty varianty toho, toho, toho Arana komandru. Ten Pirates foro je zajímavý, je to 100% lepší než ten Mandulu Protože ty, je 100% vydrží díl, ty, ty, ty lodi jsou tam mnohem, mnohem tuší Já jsem se tam vyzkoušel teda všechny ty hero varianty těch lodí Upřímně, asi, asi nejhorší mi přišel ten Komet teda, jo? Ten, ten mi přišel opravdu jako, jako sil, silně jalovej. Nevím, vůbec jsem ho neskoušel, v čem je zajímavý ten Komet? No, on je, on je poměrně short-range, s dlouhým nabíjením zbraní, je to, je, to, je to taková, já nevím, brokovnice prostě, no. Lítaš prakticky s brokovnicí a, a ne, i na hodně blízkou zdalnost mi to nepřišlo nějak extra efektivní, teda, no. Já ještě tady dám komentář, mně se tam děje v tom, a na komandéru, že tam nemám had, jo, že já tam nevidím vlastní štíty a nevidím nepřítele. Takže to vypadá takhle, jak to vypadá. Mm. Podstatná změna, co tam je, je ta rychlost. Jak vidíte, Super Hornet má rychlost 145 maximálku. To je asi o 40% ztráta, tuším. No bylo to 210, jo, myslím. No. Je to znát a hlavně je tam pro... Je to znát, mně přijde, že okolo sebe ty lodi tak nějak klouzají okolo sebe, protože vy když použijete ten afterburner, tak ten vám zvedne tu rychlost snad třeba až na 500. Takže téměř vždycky ten cíl pak přeletíte a hrozně dlouho se pak otáčíte. Ačkoliv ten afterburner je uh, hodně rychlej, tak v tuhle chvíli se tam nedoplňuje to palivo. To palivo vyčerpáte jasně na nule, ale mám pocit, že je to snad jenom chyba. V to by měla být chyba. Každopádně takhle. je to, to, to snížení ty rychlosti mě je úplně extra nehoví, ne, ne, nejsem z toho nadšenej. To, tím přidáním mnohem vyšší rychlosti z toho, z toho Afterburnu mě to, mě to docela mě to kompenzovalo. Jo? Je tam, řekl bych, že tam je hodně taková ta learning curve, tam bude hodně ta učící křivka, prostě že to člověk bude umět využít efektivně, zatím to nejde. A momentálně hlavní problém, co s tím mám, že to loď rychle zrychluje a pomalu zpomaluje. A nevím, jestli je to jenom chyba, nebo jestli je to záměrný, jestli si máte dříšlo to, že když člověk rychle ubral tah a spustil ten uh, afterburner, tak vlastně o to rychlejc ta loď zpomalovala, že stejně jako šlo turbo zrychlit, tak šlo turbo zpomalit. A momentálně to nejde, momentálně jde jenom extra zrychlit, ale, nej, ale aplikováním toho burneru při zpomalování se nespomaluje ta loď, takže jako to, to přiletění je fakt jako dost, dost časté. No. Případně jako ještě to nejsme schopni nějak jako efektivně využívat. A teda to, co mám pocit, co jsem hrál i pvpčko, tak to neumí zatím nikdo prostě, protože jsme všichni okolo sebe klouzeli k pytomci. Nebyl žádný problém dostat se z dostřelu teda jo, to jo. Mm -hmm. uh, já osobně jsem jako neměl problém s tím, jaký, jaký byl ten letový model předtím, s těma rychlostma jaký byly. Určitě to není lehký lítat mm. ve Star Citizenu, ale myslím si, že je to něco, co se dá naučit. Člověk si může vybrat, jestli to chce ovládat myší nebo joystickem, obojí se dá. Mm. Tímhle s tím zpomalením... No. Já byl jsem překvapený, že to dělají... Neviděl jsem, že by v té hře byl tak velký problém, aby se muselo něco zásadně měnit. Ty si měl docela zajímavou. Informaci k tomuhle. No, nevím, jestli informace osobně, osobně si myslím, že, že to zpomalení není ani tak tím, že by chtěli vyhovět hráčům, jako spíš tím, že jim to dělalo nějaký problémy, ten velký, ten, ten, ten hodně rychlej pohyb v rámci, v rámci toho pvpčka, případně to je to jejich enjoy. No, já si myslím, že si tím primárně ulehčují práci sami. Případně opravou něco, co my nevidíme, jo, co jim znemožňovalo nějaký další vývoj. Nem, nem, nemyslím si, že by to bylo spojený s hráčem, protože asi nebyl nikdo, kdo dovolal po nižší rychlostech, jo. Je možné, že jim to umožní dostat víc lodí do jedné instance, do jedné zóny, protože čím rychleji se ta loď pohybuje, tím rychlejší jako, tím větší je ten přenos těch dát, těch updateů o té její pozici. Protože uh, tam funguje něco, já to, já to mohu popsat jako velice špatně, jo, ale tam, tam funguje jakoby nějakým způsobem predikce. To je, že vy máte v jednu, ten server má nějakou informaci o tom, jak ta loď letí a dokáže do určitý míry jakoby predikovat, kde ona vlastně bude. Uh, nevím, jak moc to funguje tady ve Star Citizenu, vím, že to třeba do nějaký míry funguje v Overwatchi, a uh, když se čím rychlejc vy se vlastně pohybujete, tím rychlejc ten server musí updatovat všechny ty informace, jako kde jste, musí prostě rychlejc reagovat třeba na tu vaší změnu směru a, a tak dále. Takže když oni vás v té hře zpomalej, tak, tak se tomu serveru trošku ulehčí. No samozřejmě, čím, čím, je, čím je vyšší tickrate, nebo jako používá se to často tickrate pojem, že jo, tak, tak to znamená, přesně, jak ten server těká, tak, tak, tak tím je to náročnější právě pro, tu, pro, tu, uh, pro ten výpočetní výkon, pro všechno, že jo, prostě, jo. Takže, takže samozřejmě, čím, čím oni můžou dosáhnout nižšího počtu tiků toho serveru na zjišťování a, a posílání dát, tak, tak, tak, tím je, tak tím je to pro ně lepší. Myslím, že to je jeden z těch důvodů, další může být prostě, jak říkám, fakt, jak se nikdo z nás nevidí podrobně prostě do toho, co tam všechno dělají a nedělají prostě s tím krajenžine. Uh, Myslím, že právě ten krajenžine se ukazuje dlouhodobě jako, jako zdroj největších problémů. A, a to, to, k čemu všemu ten engine už, jako takhle klobouk dolů, to, k čemu všemu do dneška už dokázali ten engine znásilnit. Včetně toho, že my vlastně nutný si uvědomit, a tady to je, tohle zatím fakt nebylo vlastně v žádné hře, když lítáme tou lodí, my nelítáme tou lodí, my fakt lítáme jako postava, která ovládá tu loď. Jo. Takže je to, to všechno složité každopádně si myslím, že, že, že ty změny byly udělané primárně kvůli ním, ne, ne, ne kvůli nám hráčům, jo? Mm, jinak skoušel a... zkoušel, zkou, jinak, předrušu, zkoušel si ty hero-lodě, ty ty hero ty, ty, ty, nový, ty čtyři, co si prodávali, zkoušel si některou z nich? Ne, mně se nelíbí ta jejich marketingová strategie, takže záměrně ignoruju. Mm. Já jsem je zkoušel právě. Ani jsem z nich nebyl nějak nadšený, jako paradoxně mě skoro nejvíc bavil ten, ten Avenger Ten, ten nejlovnější z nich Ještě co bych tady, co jsem chtěl říct Hodně mě naštvalo v ten pátek to, že oni Jak si zmiňoval, není někdy ten community update Kolikrát je prostě strašný sucho na těch stránkách Nejsou vůbec žádný developer posty, prostě poslední měsíc já se koukám několikrát denně, nejsou žádný developer posty, nikdo na to forum nepíše. Ani ty slavní komunitní manažeři, protože připravujou stream, kde pak zapomenou zapnout zvuk. Ano. No a co se pak nestane v pátek, oni vydají asi 8 novinek na jedno. Oni v hmm. jeden den udělají ten stream, vydají novinku o tom novém Razeru, vydají čtyři nový videa, nějaký ty hmm. ship shape k tomu Razeru, ship shape k tomu Drilleru, vydají v ten samý den jump point. Vydají v ten samý den Monthly report, takže ani člověk musí najednou listovat na ty předchozí stránky v tom seznamu novinek, aby se vůbec dočetl, co všechno oni vydali v jeden den. Tak to mě jako rozčiluje. To tam to prostě ta. mají nějakou deadline na té tabuli, že všechno musíme stihnout do pátku, tak všichni to vydají v pátek. Tam je hlavně nutný dodat, že celkově ta komunikace je trochu. Krachuje, nevím čím je to způsobený, podle mě jako fakt ty komunitní manažery nejsou úplně silný, nebo není na ně takový pres, aby, aby vykazovali práci Každopádně ono je třeba vidět, oni často se reaguje i na, na redditu Chce to často sledovat, obzvláště třeba Twitter Bena Lesnika, který hodně často zodpovídá dotazy. dotazy V těch dotazech odpovědích, co tam, co tam je na Twitteru Každopádně jako to, to, to, ta, ta samotná aktivita komunitních manažerů na fóru je absolutně tristní. Minulý týden ten Community Managers Lock and Schedule vyšel ve středu, kdy většina věcí už byla pryč prostě z toho schedulu. Tenhle, tenhle týden nevyšel vůbec. Jo? Je tam je docela zajímavý audikt, to je v subscriber sekci, která se právě, kde se právě zaměřují na, na, na počet příspěvků od těch lidí. Prostě, je, to, je, to, je, to, je to hodně slabý. No. Hmm. nejsem si úplně jistý, čím je to způsobený, ale je to, je to je Dělají to nějakou jinou blízka, práci, no. dělají dělaj, no, dělaj no, dělaj něco jiného než komunikaci, mají nějaký jiný úkol. Ale k tomu je nutný vyračovat si... Asi, vlastně... asi, asi se hodně soustředí na přípravu těch ATVček a reverse-diverse, což prostě ale není hmm. uh, jako základní definice komunitního manažera je, že zajišťuje spojení s komunitou. Spojení s komunitou ale má být hmm. obou strany. to znamená, oni sledují co říká komunita a dávají komunitě nějaké zprávy. Jest, Jestliže dodat... místo toho oni dělají nějaký videa, tak už to není komunitní manažer. Hmm. No hlavně dodat, že celkově ten, ten, ten obsah, co se připravuje pro subscribery, je prostě rozhodně méně hodnotný, a, a než, než býval kdysi. Jo. Tím, že vlastně skončili ty ten Forda the chairman, což byl jakoby informačně jako hodnotný pořád, tak vlastně byl nahrazený víceméně méně, méně hodnotnýma informacemi v mnohem menším počtu. Jo, že momentálně už si nejsem úplně jistý, proč tu subskryt teda platím. Mně vůbec přijde, že ten Chris trošku málo komunikuje, chybí mi i jeho letter from the chairman. On se objevuje občas v tom ATVčku, hmm. ale... Jako informací? Mně, ty, ty, to, on on, jako on skoro ani nic, neříká teď nic moc hodnotného. Jo? Že, no, on když dále představí nějakou, nějaký jejich hmm. plán, kdyby chtěli co vydat, tak oni to stejně nedodržejí. No, tak... Od mm -hmm. toho jako nepotřebujeme, jo. Jenom, jenom, ještě to sítě právě těch informací, ale není to úplně zapeví teda často tam spousta lidí, je brání, hele sorry, tak on se vydání dva šestky, ale pro bohá lidi, tohle nemá nic společného prostě s komunitním manažerem, komunitním manažerovi, komunitním, manažerovi, komunitním manažerovi do vydání dva šestky, nebo do tweakování dva šestky, úplný part, jo, ten, to, to, to, to, to, to, není, to není takhle. A za druhý, uh, Není to úplně tak, že by nebyly informace, že je pro ně těžké jako dostat informace, protože prostě ty informace o té hře unikají, ale prostě nejsou na tom fóru. Prostě to, kam by měl člověk chodit, pro ty informace tam nejsou. Jo? Musí člověk sledovat. Twitter bená lesníka. Minimálně třeba se týče u těch prodejů, těch informací, co vám poskytl na tom Twitteru, bylo desetkrát tolik, než co se, že kdekoliv na fóru nebo v těch oficiálních příspěvkách. Jo? Uh, jeho Benzday, to znamená, jednou týdně za 14 dní, u toho muže ženy prostě. To tý, já nevím jak ono se jmenuje jo. A, a v, v tom pořadu a tam normálně vyžvaní tolik různých interních informací a toho vo vývoji, že prostě tohle jsme neviděli snad na fóru nikdy, takže prostě jako oni ty komunitní manažeři můžou můžou mluvit a mluví ale prostě ne na, ne na těch správných místech protože to fórum je od toho abych já tam přišla a soslal ty informace, a ne abych já, abych si něco dozvěděl, tak abych skákal prostě mezi deseti různýma prostě zdrojema dat, přičemž ani jeden není oficiální CIG a na tom oficiálním CIG se nedočkal ani plánu na další týden prostě, jo? To mě to to maličko připomíná, jakoby když jsem byl v tom Wargamingu, tak když jsem byl v komunitním týmu, tak tam jakoby nějakou dobu byla strategie, že se prostě snažíme hodně komunikovat na fórech, Jednou dobu byla strategie, že se snažíme dělat hodně komunitních soutěží. Třeba i každý den jsme soutěžili něco, dělali jsme soutěže ve hře. Pak bylo jednu dobu, že jsme hodně podporovali streamery a kontributory, že jsme se snažili, aby podporovat lidi, kteří v té komunitě sami něco vytvářejí, sami nějak dávají ty lidi dohromady vytvářejí komunitní content. No a pak zase přišlo právě že jako míň trávit čas komunikací na fóru a Teďka už jako budu spekulovat, jestli to třeba bylo daný tím, že prostě se nějak dospělo k názoru, že ty lidi, co už na tom fóru jsou a už tam jakoby komunikujou, tak ty my jako autoři té hry vlastně nepotřebujeme, protože oni už tady jsou a oni už si povídají mezi sebou. A že by se teda možná měli tyhle ty naši zaměstnanci spíš pohybovat v jiných komunitách a jinde, kde jsou třeba lidi, kteří ještě nechodí na ty naše stránky a snažit se je dotáhnout. Hmm. Takže spíš jako najednou prostě chodit na Facebook a psát si s novými lidma na Facebooku a tak a snažit se vlastně dotáhnout, aby si tu hru koupili taky, než se věnovat už existujícím hráčům. Jo, je, to, je to takhle nutno hlavně dodat, že ono naopak třeba Reddit a podobný právě tam lidi chodí z důvodu, že už nechtějí chodit na fórum. Prostě, jo. Jo, tam je zase na, na druhou stranu jsou v té hře velmi, nebo na tom fóru jsou velmi aktivní módi. A rozčiloval jsem se s klukama, se kterýma tady hrajeme, jsem se rozčiloval, když byli ty minulý prodé, myslím. A že jsem tam dokonce psal, jsem tam nějaký auditka. A ty módi jsou na druhou stranu zase příliš aktivní, protože já jsem... Ne, pro ně není problém přesouvat, přesouvat jednotlivý vlákna z koncírč nebo ze Subscription klidně do koncernu, do gen, jo. Každopádně, většinou prostě to, se objeví, tak to myslíš, General ze Subskyders Sub a z General do různých těch katamary, do, do primárně do koncernu a tam to, for, tam to automaticky umře. Případně, když se to týká nějaký lodi, ale přitom se to týká jako obecně vývoje a zmíní tam člověk nějakou loď, tak mi to přijde, si třeba zaznám příspěvek, který měl, dejme tomu, pět odstavců, dal jsem se s ním fakt práci. Odpovil tam třeba 10 lidí rychle, bylo to bylo prostě v generalu, bylo to docela jako zajímavý zajímavý příspěvek. A samozřejmě od té nikdo nepíše, co se stalo. A ono to samozřejmě se to pohřbilo prostě někde, že v tom fóru přímo pro tu určitou loď a okamžitě to bylo prostě mrtvý. Jo. A je tam speciálně jeden právě člověk, no, který, který, který je takhle hodně aktivní, že úplně na tom fóru to jako není extra příjemný. No. Ještě jsem mi je koukal, byla tam je trošičku nějaká nespokojenost s těma že jakoby ty lidi, co utradili tisícovku a víc, tak by měli mít tu prioritní podporu. A ono to tak nefunguje, ten tiket se normálně zařadí do té fronty. A Teďka se to snažili na tom fóru nějak trošku obhájit a vysvětlovali tam, že v osvátkách je tam bude málo a tak. Ale tohle už je dlouhodobý problém, že prostě yeah. ten, ten content pro ty subscribery je slabý, a já osobně si myslím, že se to nezmění do té doby, dokud než ta hra vejde. Možná až ta hra vejde, tak ty subscribe budou, já nevím, ve hře dostávat nějaký kapesný nebo tak, ale. Ale do té doby si myslím, že s tímhle už nic neudělají. Jak, jako jako mi to přijde, že když jsem si tu subskripci začínal předplácet, tak jsem to, to, to dostával mnohem více a tak jako nemyslím předměty, ale myslím opravdu, jakoby ten, měl jsem pocit podporu ten content a některý ty pořady mi přišly fakt zajímavý, tak on ATVčko je mnohem, ok, je víc věcný, ale je mnohem kratší, ten Ford něco vlastně, ani se nepamatuju bylo byl naposledy, ten Ford developers nebo něco podobného prostě, jo, tak on opravdu dlouho dlou, dlou, dlou, otázky a odpovědi nejsou. Jo, subscriber to Town Hall je hezký, ale třeba ta poslední, nevím, jestli se dobavu dobře, ale ve výsledku tam řešili tři otázky a celou jsi tam jenom něco povídali, prostě ten poslední Town Hall byl vyložený, přišel ale úplně zbytečnej, já nevím, jestli to pamatuješ nevím, o čem byl, nepamatáš si to? Já jsem se ho pouštěl, ale já, si, já mám pocit, že oni tam mají vždycky jenom snad dvě, dva dvě, lidi, no, no, no, no. že vystřídají jenom dvě témata no. a obě dvě... Já, já, to, já, mám pocit, ten, já mám dokonce pocit, že jsem ten poslední Town Hall ani nedosledoval, protože to bylo naprosto dlouhý, roztahaný a nudný a tam, i ty, mě to přišel, když jste koukal na dva lidi, jak si povídají v obejváku prostě, o něčem, úplně, co mě nezajímá, o fotbale třeba nebo takhle, jo? každopádně teda to obsahuje jako málo a s tím, s tím, s tím koncířič, jako často se mi stane, že když položím tu otázku jako, jako koncírič a normálně, tak jako, jako ten koncírič čekám tu odpověď mnohem díl teda samozřejmě. Já jsem to kdysi trošku používal, když jsem si tam třeba kupoval nějakou tu merchandise a teďka ty věci nechodily, trvalo to, teďka, už, no, no, no. teďka když už si tu merchandise nekupuju, tak už tam naštěstí nemusím nic psát. No já tam takovou nějakou merchandise právě mám, ale koukám, že mě, mě to psalo, že je to připravený na, na transport, už, už je to přímo na tom letišti a tak mi to tam píše už jako měsíc, měsíc a týden, že je to na tom letišti. No. <laughs> tak... Uh... Asi je škoda, že to není teda úplně jako pozitivní tady tenhle ten tenhle ty první dojmy jako ne, nezakecejme tím to, že je super, že tady ta 26 je, není to úplná tragédie, že ten Starmarin, jako není to není to propadák, asi, asi jako takový nějaký základ je to celkem slušný a za za rok si myslím, že vzpomeňme si, v jakým stavu byl Arena Commander, než na tak. začátku vyšel. Ale na druhou stranu je potřeba zmínit jako, že jsme z toho zklamaný, jako, ten, ten, ten starmý měl ne? dopadnout líp, jo? Mě, měl, měl dopadnout líp. Ale na druhou stranu ještě jedna pozitivní věc. A prý třeba tady to, to, co jsme řešili teď, tak to byl přesně taky ten zvěžený prestop, zvláště ze zíté komunikace, to je prostě dlouhodobá blízka, to bychom mohli dělat každý díl. Ale každopádně i podle toho, co se mluvilo v, on, v tom holedě streamu tak jsou poměrně hluboko co se týče vývoje tý tři nulky Já jako rozhodně na ně nebudeme čekat tak dlouho, jako jsme dekon čekali mezi 2.5 a 2.6 uh, Na to by se dalo navázat Mantly Reportem, ale už, už tady dívaníme přes hodinu takže na Mantly Report se možná podíváme příště anebo, nebo třeba už i na ten další prostě hmm. až se nějak uvidíme u dalšího pořadu tak uh, asi užijte si svátky no? Odebírejte náš kanál, můžete nám psát na Facebooku Těšte se na tu hru, za chvilku se určitě 2.6 objeví na normálním, normálním live A třeba se uvidíme i ve hře Tak hmm. každopádně teda já budu tekon se pokoušet tady ty večery nějakým způsobem streamovat tu 2.6 Takže mi je to za zase tady musím zformátovat počítač, bude už tady zase hromadu balastu Ale potom se pokusím tady nějakou dělat večer, aspoň streamy, ať to můžeme společně trochu užít I, i s lidmi, kteří to PTUčko nemají a teda mějte se, no. Čau, čau.